Вело подкаст към блога на Лупо, генериран с висококачествен глас от Google Text към Реч. В описанието под този подкаст ще намерите линк към оригиналния текст и снимки по темата. Интерфейс на български език за Garmin Edge 1030 плюс вече е факт. Новите модели велокомпютри Garmin от серията 540, 840 и 1040 са достъпни вече от доста време. Една от супер приятните изненади в новия H540 беше интерфейса с поддръжка на български язик. Определено супер и яко. Въпреки че перфектно разбирам английски и винаги телефоните ми са били единствено с меню на английски, тук при Гармина с най-голямо удоволствие използвам интерфейса на български. Някакси кефи. Като се замисля обаче, по голямата част от приятелите ми каращи бревети, а и останалите от средите на просто смъртните шосейни велосипедисти не владеят особено много чужди езици. Повечето поради тази причина ползват гармините си на «руски». Ужас и кошмар. На гармин нищо не им пречи да пуснат български език и за серията по-стари, но все още супермасови велокомпютри като 530, 830 и 1030. Но разбира се, те няма никога да го направят. Каква ще е мотивацията ви да си купите новия два пъти по скъп модел велокомпютър, ако не да използвате някои от новите неща? Най-отдолу в края на тази статия в блога има линк към видеоревюто ми на Garmin H1030+, и в него можете да разгледате интерфейса на български язик. Точно за това и реших, че би било от полза за всички български велоентусиасти, ако има подръжка на български език за железните 530, 830 и 1030. 30. Като цяло задачата по превода на български език на интерфейса не е сложна, но за сметка на това е изключително трудоемка. Езиковите файлове с превод на интерфейса на различните поддържани езици се намират в папка Garmin и след това папка Text. Препоръчвам да отворите този текстов файл с обикновен текстови редактор като ноутпът, текстови редактор който не слага допълнително форматиране. Езиковия файл е най-обикновен XML с от 15 000 до 20 000 реда текст за превеждане. Да, не сте прочели погрешно, във файла имате 20 000 реда за превод. Вътре има какви ли не ненужни текстове, фрази и изрази предполагам останали от всякакви други устройства и навигации на Garmin. Това е факт, тъй като интерфейса на самия велокомпютър със сигурност няма чак толкова много фрази и изрази. Начало на превода на интерфейса на 1030 плюс на български. И така преди няколко месеца, когато се разрових и открих, че превода на интерфейса е в некриптирани и некомпилирани XML файлове, започнах да превеждам. Превежда с помощта на ChatGPT версия 3, но дължината на промпта на изкуствения интелект ChatGPT е ограничена по дължина. Не можете да въведете 300 реда и да кажете «преведи». Тоест можете, но колкото повече редове вкарвате в един промпта толкова повече се увеличава вероятността за грешки, неправилно форматиране на изхода и даже за халюциниране и фантазиране от страна на ChatGPT. Ха-ха, да, това е факт. Днес точно го пуснах 400 леда и той преведе ОК до към 150 ти ред, и след това изведнъж започна да ми връща някакви редове и XML код, които бяха 100% плот типичните за него периодични халюцинации. Халюцинации на изкуствения интелект означава, че изкуственият интелект започва да фантазира и да си измисля какво ли не близко по темата, да. И така от около 20 000 реда XML код общо текста за превод е около 5 000 реда. От тях сме превели малко повече от половината на български язик, основно интерфейса и някои промптове, но все още има доста рашен реч за копане. Превод на интерфейса по диагонал След това започнах да превеждам по диагонал с замести, типични често използвани руски фрази, думи и изрази като например, ниет, танки, водка, империя, лада и така нататък от този сорт. Но този превод на диагонал разбира се не си е работа. Към момента 85% от интерфейса и промптовете са преведени, щого да ОК, но има още неща тук-там. Моля, не се смейте твърде много на резултата от превода, по диагонал. Чак днес, след като 85% от превода е факт, се плеснах по челото и се запитах защо не започнах с превод на фразите от английски и просто в настройките на XML файла да заместя някой език. По този начин всичко щеше да стане много по-бързо. Е, всяко зло за добро. Оставам и да направя превода на български език за Garmin 1030, а след това и превод на интерфейса за 530 или 830. Разликите между 1030 и 1030 плюс не са много големи, така че се надявам конкретно той да не отнеме толкова много време. За съжаление за 530 и 830 ще падне още доста копане. Превода на български на интерфейса на 1030+, както и на 1035 и, и 30 малко по нататък е абсолютно безплатен. Ако ви кефи това, което правя, може да посетите онлайн магазина към блога и така ме почерпите едно кафе. От магазина препоръчвам да разгледате TPU вътрешните гуми, които са супер леки, само 19 грама. Даже и да сте тюблес, резервната TPU гума е задължителна. Всеки, който има Garmin е 1030+, и иска да ползва интерфейса му на български язик, може да ми пише и ще му изпратя превода с инструкции за инсталация. Късмети и до срещи по пътя! В описанието под този велоподкаст подкаст ще намерите линк към текста на статията в блога. В блога на Лупо ще намерите още много тестове, ревюта и пътеписи с снимки и видео. Вело-подкаст генериран с висококачествен глас от Google Text към реч за сайта Trakium.net.